Ну, як є дикунка. А коли придивитися пильніше до її мрій та уявити собі все те, що вона уявляла, то вийде просто якась ненаукова фантастика. Адже їй виявляється зовсім нецікаво пересічне знайомство читанець, Їй неодмінно потрібно, щоб заради неї здійснювали якісь Немислимі вчинки та лицарські подвиги. Причому відразу, а не завтра-післязавтра. Побачив і зомлів від щастя. Її влаштовує тільки така любов. Любов з першого погляду. Удар блискавки, як кажуть французи. І нічого іншого. Якої ж любові чекає вона? Якої? Їй хочеться гукнути, «Любові зори паду, красиво-красивої, велико-великої. Коли я в житті не зустріну такої, тоді вже не треба мені ніякої. От-от, любові зори паду і ніяк не менше. Та я просто максималістка», – самокритично вирішила Іра. «І ні в чому не хочу золотої середини». Ну, не така вже вона і золота, подумалася їй одразу, і неправда, що я хочу від життя чогось нереального. От Вася, наприклад, цілком реальний, живий зразок по-справжньому люблячого чоловіка. Він кохає ліку цілком відповідно до моїх мрій. І хоча вже кого, кого, а Васю, Іра ніколи не уявляла персонажем своїх історій, але як. Людина, він їй дуже подобався, вона поважала його вже за саму лише здатність любити і не просто любити десь там, глибоко на споді душі, а виявляти свою любов зовні щодня, щогодини. А те, що Вася лисуватий, повненький і не дуже вродливий, то це для Іри ніколи не було каменем спотикання. Якийсь час лиси чоловіків взагалі були для неї еталоном чоловічої краси. Це після того, як вона, уперше почувши магнітофонні записи Розенбаума, просто закохалася в нього заочно, не маючи навіть його фотокартки, і вирішила будь-що побачити цього справжнього мужчину. Такий голос просто не міг належати іншому. Для чого спеціально поїхала в Ленінград? хоча до й не знала, де та як його шукати. Але знайшла і побачила. Концерти він тоді давав майже підпільно. І, о диво, саме в день приїзду Іри в будинку культури якогось заводу був такий концерт, що складався з двох відділень. У другому відділенні виступав інший виконавець. Затамувавши подих, Іра дивилася, на сцену, і з кожною хвилиною її закоханість знаходила собі нові нові підтвердження Вислідіти друге відділення, слухаючи когось іншого, нехай навіть на той час відомого Барда, було б понад її сили. Ущерть, заповнена його голосом, його образом і своїми почуттями, вона пройшла до виходу і в коридорі віч навіч зустрілися з тим, заради кого здолали такий неблизький шлях. І хоча ні він, ні вона природно не сказали одне одному жодного слова, більшого щастя вже не прагла. Відтоді лисі чоловіки уявлялися їй значно привабливішими, ніж, наприклад, кучеряві блондини. Хоча навіть не в лисіні справа, Зовнішність чоловіка має значення лише як відображення його душі, його натури, характеру. Іра завжди глузувала з тих дівчат, котрі, відповідаючи на питання про їхній ідеал чоловіка, починали описувати високих блондинів із блакитними очима, спортивною фігурою, а більше нічого не могли до цього і додати. От і Оленчин Славчик. Ну, просто Красунчик завжди з модною стрижкою в модному прикіді, а на обличчі написане таке самовдоволення, така обмеженість, що ні його стрижка, ні модний одяг, особисто для неї, Іри, не становлять аж ніякісінької цінності. Ха, знову Славчик, зупинила вона себе. Роздуми пішли по колу. Іра засинала. Думки одна по одній спливали кудись за межі свідомості. Очі заплющились.